Бровко, як навіжений, ганяв по заростях, раз у раз гавкаючи на якусь тільки йому видиму лісову живність. За дерев тьмяно блеснула чорна водяна гладінь. То був Бакай, лісове озеро. Казали, що воно немає дна, таке глибоке. І ще казали, ніби колись давно, жив у ньому водяник, який затягав людей і тварин під воду. Може, то був величезний сон чи інша якась водяна потвора, хто його знав, бо казали те все старі забобонні люди. Та хоч було це дуже давно, слава озера лишилася недобра. Десь колись пропало теля, і сліди його начебто обривалися на березі Бакаю. Колись, заблукавши, хтось нібито чув на озері чиїсь відчайдушні крики. Та що й казати, коли вже починають балакати про якесь місце, що воно таємниче і загадкове, то воно таки стає і таємничим, і загадковим. Уже від самих тих балачок. І хоч би яка була людина оптимістична, і насмішкувата, наближаючись до такого місця, вона мимохідь примовкує і замислюється. Примовкли і хлопці. І отут, тільки, будь ласка, не кажіть, що ви б не злякались, бо я вам не повірю. Так от, примовкли хлопці, і отут, глиб, на березі озера, біля самісінької води, сидів. Незнайомець, Те, що це не просто якийсь дядько, а саме таємничий незнайомець, хлопці вирішили одразу, з першого погляду. Причому, як потім з'ясувалося, вирішили одночасно всі троє, кожен окремо, не змовляючись. Такий у нього був вигляд, незвичайний і таємничий. Одягнений він був наче по-міському, але на голові мав старого солом'яного бриля, потемнілого і обшарпаного, як у діда баштанника. Та головне, звичайно, не бриль, головне було голова, лобата, як у казкового мудреця. Великий ніс, сиві кошлаті, ніби приклеєні брови, з-під яких насмішкувато позирають Примружені очі і великий, розтягнутий в усмісті рот. На таких людей і в натовпі обертаються. А тут, уявляєте, глухий ліс без людя та ще й озеро з недоброю славою. Було від чого завмерти і зупинитись здивовано.